قُلْ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا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 Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Jinë tinë krijoi, na udhëzoi, na dhuroi dritën e tij dhe falënderimi i takon ati për çdo mirësi që na ka dhënë në këtë jetë. Salavatet më të mira i përkasin profetit ton sallallahu alaihi wasallam, familjes dhe shokëve të tij. Të nderuar besimtarë, Qëllimi i vetëm dhe madhështor për të cilin Allahu i Madhëruar e ka krijuar njeriu dhe e ka sjellë në këtë jetë është që ta adhurojë ky njeri Allahun e Madhëruar. Të adhurojë Allahun e Madhëruar të vetëm, duke mos i shoqëruar atij asgjë në adhurim. Sepse ai në të vërtetë është i vetëm i vetëmi kryuës, i vetëmi furnizuës, i vetëmi levizës, i shdo gjëje në univers. Për këtë arësue, aji është i vetëmi i cilë e meriton të adhurat. Edhe, kjo ide, qëtë në gjuhën arabë, të të uhid, njësim. Të të uhid, në gjuhën arabë, kuptimi sa kjën nga kjela wahë dhe i wahidu, dhe të thotë që të bësh të shka një. Edhe, kjo si termi që përdojnë në fenë islame, kuptimi ti është që ta njësosh Allah unë e madhëruar në të gjë e cile i përket vetëm vetë ati. Për më dhënë ajo gjë, e cile i përket vetëm Allah unë madhëruar, tja dedikosh vetëm ati. Qofës kjo në besimin tëndë, ose në vepët të tua. Për ne ka thëni më në kajim, të ohidi në të cili kamftuar të gjithë profetët dhe rreth të cilit Rëtullohën tematikat e librave që lorë që ka zvitur Allahu është du loje këtë uhit Loj i parë është uhidi i njohjes dhe i parnimit Dhe loj i dytë është uhidi i kërkimi dhe i sunimit Loj i parë është uhidi i njohjes Që ta besosh në zemër njësimin Allahut Me të gjithë detajet që ka në ardhën Koran dhe sunet Edhe loj i dytë është a dhuroshë Allahu në madhëuar të vetëm Si pas të gjitha detajeve që janë të reguar në Kurana dhe në sunet Të uhidi është gjëja me rëndësishme Për njëriju në këtë jet Dhe e shkaku i fitores Shkaku më kryesor Dhe thelbësor i fitores i njëriju në të botë dhe në botën tjetër Allah i madhruar ka zbritur Kur'anin Dhe i gjithi i fletë rët të uhidit i gjithi Quranit i tëri nga ajet i parë dherë nga i dhe fundit a i fitë për të vëhjitin ka thënë më në kajin Quranit të regon njëse gjera, thot a i thot ose të regon për Allah në më dhuruar për emat e ti, për cinsit e ti për vepat e ti, për fjalët e ti dhe kjo në të vërdet është të vëhjit ose i fton njërzit për të adhuruar atë të vetën pa i brati shok dhe i fton atë që të largoh nga shdëgje që audhurot për këtë shtij dhe kjo është të uhidjit ose i urdhëron njerëzit kurani edhe i ndalonën ta dhe i detyronën ta i detyronën e koptimin në që ua bëndë të tyra të tyre bindjen ndaj Allah subhanu talën ndaj urdhëm e ti dhe kjo është pjesë të uhidjit dhe janë haku i të uhidjit sepse të uhidjit në të vërdet shalime, të uhidjit në të vërdet të uhidjit në të vërdet të Edhe urdhët që janë Kur'an janë adhurimet që ka urdhëruar Allahu i madhruar që besimtarët i bëjnë. Dha dhurimi është koncepti përgjithshëm që do vi shpjegimi ti pak më poshtë. Kështu që çdo urdhë që ka dhënë Allahu i madhruar në Kur'an, zbatimi i tij në të vërtetë është pjesë e teuhidit dhe çdo ndalesë që ka ndalur Allahu i madhruar dhe që e ka ndalur profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta, largimi prej isait, prej sendalesës do thotë në të vërtetë është pjesë plotësim i teuhidit. Gjithështu, thëtëm në kajim Në kurani fëtë ose lajme të regon për Allahun Ose urderet me lesa dhe treta Ose të regon se qëfar ndërimi i ka bërë Allah i më dhëruar Ndjekës dhe të këtë rrugës dhe vërtet dhe atyre që të cilët e ndjekin të ohidin Dhe zvotën të ohidin Ka të reguar kurani se qëfar ka bërë Allah me ta ndunja Me këta njës i ndojt të ohidin Si, u, si ka që për po fundimi tyre të Si shtë të regonë Allah i Madhurë në shumë jetë, dhe thotë, ojlë aqibë të ulinë mutë të kinë, përfundimin e është për të democën, dhe të regonë në shumë surë gjithështu, përfundimin e profetve, dhe përfundimin e popojve të cilët i kundështon të profet. Thotë shu që Allah i Madhurë ka të reguar në Kur'an, për ata që e ndikin të uhidin, që fa ka bërë Allah me të nduja, ndërimi që, që ka dhe në për të të Allah në lajmet atyre njëzet të cilët i kanë bërë shok Allah dhe madhëruar. Qëfar ka bërë Allah me ta ndunja? Qëfar në, në dëshkim u ka hedhër atyre Allah subhanu ta në ndunja dhe nahiret? Kështu që thotëm në ka jim, kështu që Kurani i gjithi i flet rrët të uhidit, rrët regullave të ti, detyrave të uhidit, shpërblimi që ka i që sfatonë të, edhe në dëshkimin që ka i që e leja të, Kësu që gjithë Kurani e fletër e të uhitit Përndaj Nëse të pyetim do themi kushën shtematika Kurani Ideje për gjithë më kurani do themi Që Kurani fletë për të uhitit Edhe kjo ideje të rëgon Që gjëja mërë Nëndësishme për njeriun Qa i të fitoj të kallohi Madhruar kër nëjësin e tjështë të uhitit Po që si njerë nuk e kata A i është prej të vumburve Në këtë jet Edhe prej të shkataruarve në botën tjetër të ka Allah i madhuruar për e atyre të, të cilët do dë, marrën dëshkimin e ti. Gjithashtu Allah i madhuruar në ka të rëgurën Kuran, që qëllimi për të cilin Allah i ka siel njërës në këtë jetë është që ata ta adhuruajnë ta. O ma khala këtu lë gjindoj inë se illa li abudun. Nuk i kryova gjindët e njërzit vetën se qëtë ma adhuruajnë. Ma uri dhë minhu me rizki, o ma uri dhë ju të imun Nuk duha për e të e rizk, thotë Allah i madhurë, dhe nuk duha që të më shqenjë. Inë Allah e huar rëzaku dhërkuat il metinë, Allah huar shpurnizuesi dhe i plët fuqishmi. Që Allah subhanët ta është në të vërtet e i cili i furnizom kërjesët. Pra ndaj, Allah i madhuruar të ka kryuar o njeri për ta adhuruar ata, dhe ka kryuar për të gjdëgjë. Prandaj të shqetësohu me atë gjë, por më kokopukuo, më kokopuo me, me, me, me qëllimin për cinë ka krijuar, të ka krijuar dhe mos u preoccupo, më të gjë të cilina ai ka krijuar është vërtet për ty. Nuk është që të qëllimi që njeriu mos punë për dynjan, por tu qëllimi është se shumica e njerëzve i kanë nëpër parazit dynjasë dhe kanë harruar adhurimin e Allahut dhe kanë rënë në shokvëni duke kuptuaru duke ose duke mos e kuptuar. Dhe çështja e shirkut sa më dështore është Aq edhe e panjohura është për shumicën dërmuese të këtyre njerëzave. Sa e sa njerëz, të cilët pretendojnë se janë muslimanë, ata e kanë lënë të uhidin në të vërtetë dhe kanë rënë në, në shirq. Sa e sa grupe njerëzish. Prandaj edhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem ka treguar dhe ka thënë që u metin do ndahen në 73 grupe. 72 do i në zjarr. Dëi nëse pse? Me përsyve kryesorë që do ken shumica e tyre ose pjesë dërmuese këtyre grupeve kush është? është ja ta e nërguar nga në të ohindi një nërguar nga besimi vërtet dhe ka rëmë në, në shokëdhënje edhe kjo është që është e më më dështore për cina si Allah i më dhurur ka kryurë kryesët edhe ata nuk jenë duke e kryurë ata për ndër shikoj e vetën të ndo o musiman, ku je a jeti duke e kryurë e adhurimin Allah u cështë si duhet apo jo një koj që fele adhurim nuk do të tjeshtë një utfale dhe të gjëroj Në është një term i përgjithshëm që përfshin çdo gjë që e do Allah i mëdhuar dhe është i kënaqur me të, qoftë kjo gjë fjalë apo vepra. Qofshin fjalë vepra që thuan me gojë dhe vepra që veprohen me, me gjymtyr, apo fjalë dhe vepra të cilave veprohen me zemër. Të gjitha këto përfshin adhurimin. Edhe për të gjitha këto njeriu është urdhëruar që t'i apo ja t'i përkushtojë Allahu subhanahu wa taala, i cili e ka krijuar dhe ka sillë të jetë për këto që jetën e ti të përkushëtë Allahot, këllin në salati, o nusuki, o mahjaje, o mamati nillahi, rabbil alamin, thuaj, namazim, kurbanim, ma dije vendur dhjepo, jeta ime dhe vdekje ime ja vendur për Allahot, Zodin e potrave. Ky është të uhidi i vërtet o njëzën, ky është të uhidi i vërtet o vëlezër, të uhidi në cilin kamftuar të gjithë përfetët, Allahu sërhanu dhe kaala i sëllë njëzën e të jetë që ta adhruaj në ta. Dhe nuk i sëllë në tanë të jetë që ata të adhruaj në dënjanë, por shumit se njëzën e lërguar nga të uhi di vërtetë. Dhe kanë shkuar të ka adhruimi dënjasë. Dhe gjëdë gjëje që është për rëtsaj. Të smetohen, ima muslimi nga në nësë minu malik, rrëdi Allah onhu, se profetës sënë Allahu a.s.m. ka thënë personit i cili do kjetë dënimin më të lehtë në gjëhnemë. I thot, po si kur, thot, të kishe ti dynjanë dhe qka branda saje dhe si ajo të gjithën, thot. A do të jepje atë, thot, për të, të shpëtuar në kjo dënimin në të cilin t'je dhe kjo ka dënimin më të lehtë. Thot, po, zot, dhe i thot, Allah i më dhruar, të kam kërkuar të shka më të lehtë se kjo, që kur ti ishe në kur izin e babës të në të demitë dhe që të, të mos më bësh mua në shok, por ti dhe të këm gule në këtë pikë dhe të regohë këtë forë dhe më bërë në shok. Trasë më tonë muslimit të hadithë hadithë është më se i saktë. Kjo hadithë të regohën që që ështëja e të uhidi nuk është e fështirë. Nuk ka nevojt të jabësh para. Dhe më dhe në që ti të adhorshë Allahun, kur vjenë gjami adhorshë Allahun, nuk je para. Si që njëri u kl O keşësi që dëshon ti apo për Allahun, jep për Allahun vetëm 200 tatë. Allahu nuk ka nevojë as për ty, as për mua, as për njëri. Dhe nëse ti i jep në vërtetë njëri, jep vetëm për veten e tatës, pa skon tjetër. Edhe për ka për ahiretin tënd. Në i kohë që ato që ti i jep në vendot e tjera, i jep edhe ato të shkatërrohen të botë, kurse ti i jep edhe i ket tek Allahu të shumëfishuara. Të shumëfishuara tek shumë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kuptohet për këtë hadith, që Allahu më dhuruar vetëm një gjë vetëm i ka kërkuar njeriu, mos mbjej shok, që të shkotash, që të fitosh tim si për vetën tënde. Dhe kjo tregon që ky është qëllimi kryesor për cilin njeriuiston të jetë që të mos bëjt Allah, e bëjë shok Allahut subhanuhu teala. Shumë pamë në jashtë më duket diçka e thjesht, e lehtë. Dhe me të vërtetë ajo është e lehtë, por për atë person te cili ja lëhson Allahu mëdhuruar. Sepse realiteti ka treguar që edhe pse kjo çështje është e thjesht dhe e, e lehtë, Shumëse njerëz nuk e kanë kuptuar, edhe nuk e kanë zbatuar për ta përkundësi kanë rënë në shokovëni dhe i bën shokollatë subhanallahu teala. Edhe pse një numër i madh i tyre pretendojnë se janë muslimanë, edhe pse një pjesë e tyre falën dhe agjërojnë mëradh. Gjithashtu i prej argumenteve që tregojnë rëndësinë që ka tauhidi është fjalë Allahu subhanallahu teala që thot: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ia'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." ka, në më ka thënë Allah subhanu e ta'ala, në kemi dërguar në gjdo me të profetë, që u ka thënë popullit tyre, adhëroni Allahun dhe lërgoni nga të të guti. Adhëroni Allahun dhe lërgoni nga të guti. Do me thënë, thelbi i të gjithë thirjeve të profetëve, të gjithë profetët, ideja në të cine kanë thirëve të ka që një dhe vetme, vetëm një zotë, vetëm Allahun adhëroni dhe mos adhëroni asë në tjetërë. Edhe të gjithë urdhe përse që u ka ndën popove të të të profet Rëtulloheshin redhë kësa ideje E njërë budulloha, adhoni vetëm Allahon Edhe lërgoni nga taguti Ate e kunder të adhurimit Allah kush është është adhurimit tagutit Edhe felet tagut në gjurë në rabë Vjene felet taga që do të thot të, të të prosht Të të të karush kufirin dhe tagut qërë taj personi cilë e ka te i kaluar kufirin edhe është ngritur në gradën e Zotët, në gradën e Allah subhanuat e Allah. Ose e ka ngritur e vetën e ti, edhe janë bindu njëzën të gjë, ose e ka ngritur të tjërën me dëshirën ose me pa dëshirën e ti. Thëtëm në kajim, tagut qërë të personi cilë e ka te i kaluar kufirin e ti, në adhurim, në ndjekje, ose në bindje. Në adhurim dhe më dhëmë njëzit i nështronë dhe i bëjnë sesh dhe ati si shduhet bërë sesh dhe vëtëm Allah subhanu te ala. Si shndohët sot në botën islame në shumë dhëmë dhe ku njëzit adhurin varet dhe adhurin të vdekurit duko bërë atyre të tawaf, duko ju lutur lutu atyre përveç Allah të madhuruar, disa ras duko bërë dhe sesh dhe atyre edhe këta i gjenë dhe vëndin tonë. Thot ka disa përtyre dhe është prejnë qartë, lejot i lu të është profetit. Niko që kjo është, ta mamë shirë ku të cilin e ka më huar Allah në Kur'an në formën më të qartë, edhe e ka më huar profetit sënë Allah në se në hadithë më të sakta, ma di dhe dhe të tiri e ti rëtulojë rëtë kësa ideje, sot e gjenë ndër muslimanë, ndër ata që i thonëve të të të dhali mamë falën në panën pan, parë pan, jëzve. Po jo vejëut i lutesh profetin, jo dhe jo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ti bësh dua, që dua është adhurim, ti ia ja, ja dedikosh atë profetit sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk duhet që netë të më mashtroj pa me jashtë me njerëzve. Por shikoe ku janë ata antauhid në Allahu, ta marrësh vesh se kush janë ata dhe shikoe veten tënde, a jeti për i tyre dhe a ke rënë në pislliqun e tyre apo jo? Thotë min qaim taqut juor zë person të cilë te kanëon kufirin Në adhurim, ose në ndjekje, ose në bindje. Në ndjekje, ndjekin njërës dhe të si shduhen ndjekur urdhët e Koranit, dhe si shduhen ndjekur profetit sallallahu aleyhi sallem, ndjekin hap pas hapi dhe e bëjnë të shemu, si shë zegjiston sot tek mos besimtarët, që ata kure duen shumë një person, ata i quen në të idhul të mos besimtarët, që ofshin ka këngtar apo sportista e më radhë, Po ky është idulli im, dashrëm me këto lokale, kjo është idulli im, derpiqet ta imitoj atë në çdo lloj veprimi ose veshje ose fjalësh që më radh. Këta në të vërtetë kanë ngritur këtë njerëz në gradën e Allahut. Edhe ky person quhet Tagut. Ose thotë në Kuran Tagutu është ku njerëzit binden dikujt përveç Allahut mëdhëruar. Në atë gjë në cilën binin kundërshtim me urdhën e Allahut. Këta në të vërtetë e kanë ngritur në gradën e Allahut. Edhe i kanë bërë, e kanë bërë ato shok me Allahun e mëdhëruar. Edhe Tagut në të nërasi që është dhe personit cili ju urderon njërzit për të ju bindur e ti dhe ju urderet Allahut. Në kundështime urderet Allahut më dhëruar, aji e di që Allah më dhëruar e ka bërë kamatan haram dhe u thot njëzë, kamata është halal dhe unë urderoj juve gjithë dhe që ta jebni dhe ta merni kamatan. Ky, nëse ju urderon njëzit dhe dituron për të dhe gjeje, aji i që e tagutë, Edhe detyre muslimarit është në këtë në rasti të bëja të që kam bërë të gjithë profetët që ta mohoja të. Këtë unë të kam mohuar të edhe shokvënin të ndë, edhe detyre që kam unë është të tibin dhe vëtëm Allah subhanu wa ta'ala, të të që i zotë i potrave. Dhe i shëtë si im ka kryuar mua. Gjithështu, të ohidi është detyre e parë që i ka vendosur Allah i madhuruar një rjutë në këtë jetë. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, wa qadha rabbu kella ta'budu illa i jahu bilwalidejni ihsana. Thotë ka urdhëruar dhe ka vendosu zotiot, që të mos adhëroni askën tjetër përveçti, me kuptimin e plotë të fjarës adhërim, dhe e në kuptimin në ngushtë. Dhe të silë dhe një mirë me prindrit. Urdhëri parë është adhërimi Allah subhanu wa ta'ala. E ku e di nësot musimane që është adhërimi Allah në të vërtetë dhe e them të legje duke, duke njohëtur realitetin në cilën e të imësat. E ku e dinë muslimarën që është sot adhurimi Allahot? Shumë për e tyre ka rëndë të kundër të në adhurimi të Allahot, duke mënduar se ta në të mirë dhe ata mëndën se e në lukët të drejtë, por kur të zbulohët perdja, kam për të guptuar, a i kishën hypur gëmarët a vokalit. Njithashtu ka thënë Allahu Subhanu e Teala, Ulë, "Ta'alo u qetlu ma harrama rabbukum aleikum alla tushriku bi shay'ihi." Thua ejani do tregoj unjve se çfaru ka bër juve Zoti haram. Po dua ka bër haram ti bënja ti shok. Oti është, ky është harami i parë dhe kundëta e parë e tauhilit ti bën shok Allahu subhanahu wa ta'ala adhurim, ndërkohë që ai t'ka krijuar. Trasmetoi Imam Buhari radiyallahu anhu, thot Në shenjën e profetit sallallahu alaihi wasallam i hyr në Gomar. Dhe më tha O Muadh, a e di ti kush hakuj i Allahut? Hakuj i Allahut që ju ka bërë detyrë njerëzve, edhe kush është hakuj njerëzve të cilin të cilin Allahu ka bërë detyrë vetes tij? I thash Allahu dhe dërkua ti e di. Fa hakuj i Allahut është që njerëzit ta adhurojnë atë dhe mos i bëjnë atë shok. Dhe hakuj njerëzve është që Allahu më dhuroi mos dënoi askënd prej, domthonj prej tyre, të cilën nuk i bëjnë shokollon subhanallahu teaj. Edhe i thamë muazi radiyallahu anhu profeti sallallahu selam, a ti përgozon njerëzit për këtë, tha, mos e përgozo se ather kanë për të lënë punët e mira. Kamurdum më përsëri të këtë lëgjë, transmeton Buhariu Muslimi. Ky hadith tregon madhësinë që ka tauhidin. Tregon që haku i parë dhe më madhëstor që është haku i Allahut është tauhidi. Edhe krimi më i rëndës, e ku ndat ti që është shirku. Edhe nëse njeriu e kryen atë, ai ka fituar tek Allah më dhuar me një fitore, mbas së cilës ai nuk humbet më kurr. Edhe mbas e dikush mund mendoj që të mendojë që tauhidi është thjesht njëri thotë me gojë la ilaha illallah, pastaj të bëj çfarë doj. Po kjo nuk është vërtetë. Do vi me rinë Allahut në hutbën arshe shpjegimi të tauhidit, që ta kuptojë çdo njeri për nehrish të tauhidit, sa i thjeshtë është aire i paqartës për shumisën e njerëzve. Por të kuptuar është ai njëri për nesh ku ndodhet dhe kush rruga e vërtetë që të çfutoj. Sepse Abu Bekr radiuallahu anhu e dëgjoi profetin sallallahu alejhi dhe selem një herë që po fliste për shirku dhe tha që shirku është më i fshehtë në këtë umet sesa hecia e milingonës së zezë në shkëmbin e zinë në sinin e natës. E tha u drejtoi Allahu, atësi është çfotimi për ti. Ku që ka gjithë fshehtë Ubejkri Në më thëmë, pas ka në fejlis të amë një shikë që shikë i fshet, të cilin në të mund të abë njëri për kuptuar, mbasa i person, me ndonë për vetën e ti, ka mëndin mirë, duke vetën se është një një suës, kur të ka Allahu a i nuk vlenë dhu lek, të ka Allahu a i nuk përshonën zja, sepse është larë këto uhin dhe pasërtis, sa adhurimin dhe Allahu Suhanu wa Teala. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë madhem mos u tregocë ata mundet që ta kje që të uhidin, të se ta keq kuptojnë tauhidin, thmendën se tauhidi është thjesht një fjalë, edhe pastaj tinën punë të mirë duke menduar që tauhidi është vetëm fol me gojë dhe shpëtova. Sikurse gjendos shumë grup e njerëzish. Sot gjend të tillë, të cilët thonë, po që se ti beson që ka i Zot, atë i qujesh musliman, qujesh besimtar, qujesh mund quajsh njerëz që të shpëtohesh nga Allahu më dhoniko. Çu ky person mund t'i bëj të gjitha llojet e shirkuve që ekzistojnë në botë. Edhe megjithatë, ky për këtë qytull musliman, por derisa i panon që ekziston një Zot. E dhe kjo është në llojet, po e them, përpëris, kjo është një nga llojet më të qtia dhe më të shpifura të humbjes që mund të ekzistojë. Sepse kuptimi i kësaj humbie në të vërtetë është që çdo kush që bën shirku është i justifikuar dhe quhet një sosës, dhe kjo në të vërtetë hap portat që shirku të përzihet me tauhidin dhe tevhid me shirkun dhe mos marrvesh njeriu kur është njëri u humur dhe nuzuar, i humbur dhe kush është ulzuar edhe pastaj të bëhet për atyre të cilët do të jenë prishur në xhenem. Ka than Allah subhanahu wa taala në Kur'an: Ellezina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Tregon Allah më dhuar me anë të këtij ajeti që ata persona të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përziër imanin e tyre me padredirsi për ta dhe jetë siguria dhe atën të dhuzuar. Për ta dhe jetë siguria në ahiret, nuk ka frik për ta, dhe atën të dhuzuar në dy nja. Ku shënë ta, ata të cilët kam besuar, do më dhe ne kam besuar me një shmëri, do më dhe me të ohid, nuk kam bërë shokallohë më dhurua, këshë besimi pasër, dhe nuk e kam përzir besimin e tyre me patrici. Kura dhjuën këta jetë shoket e profetit, sallallahu alaihu sallam, Ju i u duk shumë i rëm. Ai thanoi dërguri Allahut, kush saji i si cili nuk von pa drejtësi. Edhe u tha profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk është kjo pa drejtësi as atë që e kuptoni ju. Por pa drejtësia është ajo që ka thënë Allahu i mëdhuruar që i ka thënë Lukmani, djali i tij, inna shirku lagul mun azim. Po shirku është pa drejtësi e madhe. Dhe me të vërtetë do vëlet që shirku është pa drejtësi më e madhe që ekziston në univers. Allahu subhanahu wa taala është ai që na krijoi ai që në funizon. Në dorën e ti është dëmi edhe dopia, jeta dhe vdekja. Edhe shdo thërmi në univers lëvizve të me lejën e ti. Edhe mbës gjithë kësaj, mbës gjithë kësaj, në univers a dhëroët dikursit e përveçallat më dhëroa. A ka pa dresimë më malë se kjo? Kur tia njëri e quen pa dresi kur dikusht mërë tokën tënde, sepse është përna jote që të ka dhe në lojë për pak vjetë. E që mund thuesh, kur në univers, adhurore dikusht jetë e përveç ati, i cilje ka kryuar, përveç ati, i cilje ka kryuar, vetët personi cilje adhurore në dikët i dhe veç Allahot. Normalisht që kjo është padresia me madhe, për që në thudë lojë më dhuruar, inë në shirkë e le dhulë më në adhim, shirkë me dhurtet ës Edhe u ka thënë profeti sallallahu aleyhi ve sallam sahatve, kjo është padrejësia që ka treguar Allahu ta jetë. Domethënë ata që kanë besuar dhe nuk e kanë përzier imanin e tyre me shirk. Edhe këtu nuk përmend sa Allahu shirku është. Ne këta tregojnë që këtu e hedh të përfshin të gjitha llojet e shirkut, shukurin e madh, shukurin e vogël, shukurin e fshehtë. Ai që s'ka përzier imanin e tij me asnjë prej këtyre llojeve të shirkut, për të është siguria në xhiret. Edhe sa më sa, sa më të marr të këtë përcindjen e imanit të pastë njeriu Ajo mund mave ka siguri në het. Dhe sa më të vogël ta ket përqindjen e pastërtisë i mendit njeriu, aq më e vogël siguria në het. Dhe, dhe sa më shumë të ket gjythur njeriu veten e tij në shirq, numërat e shikut të ndryshme, aq më i pasigurt në het dhe aq më pak është udhëzuar në dynjam. Kështu që thelbi i fitorisë të njeriu varet i gjithë tek tek tauhidi, besimi i pastër në Allah dhe tek shpëtimi prej shirkut. Tras votë të novë badat në samit se profeti sallallahu alaihi dhe selem ka thënë kush dëshmon kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurojë veç Allahut ndonësh i vetëm po shok. Do të thonë kush dëshmon fjalën la ilaha illallah e cila është një fjalë që nuk është vetëm fjalë goja, dashpikimi se do vimë nën Allahut të madhuruar. Dhe kush dëshmon se askush nuk e meriton të adhurojë veç vetëm Allahut të madhuruar pa shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, dhe dëshmoj se Isa është rob dhe i dërguar i Allahut. Edhe është fjala e tij, fjala e tij, të cilën ka hedhur Zakaria dhe shpirti ka ardhur për tij për Allahun e nderuar. Edhe dëshmoj që xheneti është hak, dhe dëshmoj që zjarri është hak, e futet te Allahu subhanahu wa taala në xhenet në bazë të punëve që ka bërë. Ky hadith tregon që njeriu nuk mund të shkutorë të qallojë nderuar, dhe as nuk mund hyjë në xhenet nëse ai nuk e ka tauhidin, nëse ai nuk beson profetët, nëse nuk largohet nga shokvënia, nëse e quajnë Isa alayhi salatu wassalam Zot, nëse e adhuron diku tjetër veç Allahut, nëse i lutet diku tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Lidheshu tregon transmeton Ibn Abi Ban ibn Malik se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu madhuar e ka bërë Ham zjarrin aty personi i cili thotë la ilaha illallah" Në dhe më dhëmë, e një sonë Allah, jebët e ghibi dhalik e oqëhë Allah, e thotë të lëgjeje me sinceritet për Allah në më dhërruar. Edhe, kuptimi këtu është këj person e shprej me sinceritet të lëjë fjale, me fjale dhe me vepra. Sepse nuk ka mundësi që një person të i të sinqerë, në fjale të i gjithot, lajën e në Allah, kura i vepra të ti i bënë për në digëtjetërve që Allah në më dhërruar. Nuk ka mundësi kjo lëgjeje. Asë nuk mund t fuqia detyra e njerëzve është që ta adhurojmë të Allahun e madhur, t'argojmë në me shirkun nëse dëshirojnë të shpotojnë nga zjerri i xhenemit. Edhe ky hadith i fundit tregon vlerën e madhe që ka tauhidi, vlera e tij është tillë që Allahu i madhhur për shkak të tauhidit ja bën haram zjarrin njerëut, nëse ai dëshiron të shpotohet tek Allahu subhanahu wa taala, u sallallahu alaihi wa sallam, të adhuroj tauhidin e pastër. Elhamdülillahi والصلاه والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. Gjithashtu një argument që tregon vlerën e madhe që ka tauhidi është një simi Allah eshtë, Muhammad, al profeti, al Nuhu, aleyh, wasalam, i Allahu më dhuruar është hadithi të as-sunan e Muhammedi ibn Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuhu alaihi salatu wassalamu thadiale të tij kur ishte në momentet e vdekjes, dhe të urdhëroj, të urdhëroj që të thuash fjalën la ilaha illallah, pse sepse është të qijit. Edhe ato tokat sigurt të vendosen në njërin anë të peshorës, e të vendosen fjala la ilaha illallah në anën tjetër të peshorës, do rëndon të më shumë fjala la ilaha illallah, hadithën hadith e ka transmetuar Shehri Albani. Ky hadith tregon që njësimi i Allahut është më i rëndë se gjithë universi. Njësimi i Allahut subhanahu wa taala është më i rëndë se gjithë universi, sepse në të vërtet Allahu subhanahu wa taala shkruajë universit Edhe gjithë gjithë është pronë të ti, është ndorë të ti, në sundimin të ti, në urdrinë të ti, qëfar dëshërën e i bëhet, qëfar nuk dëshërën e i nuk bëhet, por këta rësue, vlera me madhështë, vlera sa i fjale, cila ka dëbëj me haku në ti, për para të gjithë kërjesave ti. Gjithër së të trasmeton imam të tërmidhiu, nga e nesi se profetisë sënë Allahu e lësillem ka thëmë, ka thënë Allah i madhëruar në hadithin këtësi. Kë hadith të regon blerë në madhe që ka të ohidit e këllohë, shohanu ta'ala. Thot, o bira demit, si kur ti të më vish mua me gjunafe sa toka, edhe më takon mua pa më bërë mua shok, unë do të të dviti me falje sa madhështi e toka, si të ashtë, të lasëmë tonë muslimë, hadith e shisakët. Kë hadith të regon blerë në madhe që ka të ohidit, Çdo person i cili i nje son Allahun dhe ka shpëtuar veten e tij prej shirku të madh, prej shirku të vogël, prej shirku të shejt, sa më i paansetit prej shirku, aq më afër është me faljen e Allahut. Dhe nëse një person bën gjuna të tjera, por është rëguar me shirku Allahu subhanahu wa taala do të ka falë të gjuna e tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka tauhidin, njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Njësimi i Allahut bëhet shkak si një u difan gjuna. Në vërtetë, shumë prej muslimanëve të cilë janë njësuës, edhe pse kanë këtë njësim ato do të hyjnë në xhenem. Pse? Kur Allahu Dhur ka thënë në këtë hadith kutsi, çka i personi i cili vjen te Allahu dhe pa i bërat i shok, do gjunafet, të fajë nga gjithë gjunafët. Edhe sigurt ka gjunafës sa gjithë toka. Ndërkohë që do ketë shumë musliman që do hyjnë në xhenem dhe pse janë njësuës, edhe më pas do dalin nga xhenemi sepse kanë qenë njësuës, do dalin do shfutojnë në fund. Qëllimi i këtun hadith është që ta persona nuk janë si çdo lloj personi i cili bën gjunafe. Po këta kanë një lloj virtyti që ata janë elarguar nga në çdo lloj gjëje që ka bënë shikun. Prandaj edhe ky hadith vetë duket i thjeshtë, zbatimi i tij është një gjë shumë e vështirë. Prandaj dhe fitoria e këtyre personi është një gjë shumë e shtrenjtë, që ti e fal Allahu dhjetë gjunaqë. Kjo tregon që arritja e kësaj falje për Allahu adhuruar nuk është e thjeshtë. Sepse shoqëro muslimanët vërtet do hyjnë në hem, edhe pse janë nicesues, edhe pse janë muslimanë. Se nuk ka se si të quen musliman, po qësa ta nuk kanë njësim në Allah në madhëruar, por ata nuk e kanë dhenë haku në të uhidi se shduhet, për këta rësue, ata nuk e meritojnë falje në Allahot. Sepse po qësa ta do kishin të uhid, shpërblimi i matë që do jetë Allah për këtë të uhid, dë ishte a që i rendë sa në peshojaj do peshojnë të më shumë se të gjithë e gjunafë dhe si kur ti ishin sa toka. Por në të vërdet, gjunafët, në ardhun e unitetit. Prandaj për këtë rasti një person i cili më shumë gjunafe nuk di që e çudi që ai sa shpejt bjerë në shirk. Prandaj detyra e muslimanëve është të argojnë të gjitha gjunafet të largohohen nga të gjitha gjunafet gjunafe në bazë të mundësisë njerëzore që i ka thënë Allahu i Madhuar njerëut që të shkotojnë nga ndëshkimi i Allahut Subhanuhu Teala dhe nga zemrimi i ti, Tij dhe duhet që besimtari të lutet Allahut i Madhuar që ta forcojë në tauhid ta u dhëzojt e ky të ohit dhe ky shkoptime e jetit ihdi në sirata dhe mustatim na u dhëzo në rrugën e drejt në rrugën i njësimit tëndë o Allah Se fundi nëse mëllonë më dhuar në e mbyllë të jetë në punë njëra në fali gjunafët dhe në, në bëjt për njësuzet vërdet